Žádné překvapení. Napsal Luboš Zimňok. Už i rabci na střeše si cvrlikají, že v neděli skončil online turnaj Julius Bear Generation Cup a že jej vyhrál Magnus Carlsen. Stejně tak je určitě všem fandům šachu známo, že se Magnus chystá tento týden promluvit, nebo zas jen naznačit a o trochu méně lidí asi ví i to, že Karl bude od příštího pondělí jedním z účastníků Evropského poháru družstev. Finále bylo pro na snadnou záležitostí. První zápas s Erygeisem vyhrál už po třech partiích poměrem 2 a půl-půl a druhý zápas byl ještě kratší. Magnusovi stačily jen dvě partie, protože i kdyby zbývající dvě partie prohrál, stal by se vítězem turnaje i tak. První zápas vyhrál a druhý nemohl skončit hůř než remízou. Pokud měl jeho soupeř Arion Erigaisi nějakou šanci, tak jen v první partii nedělního zápasu. Charlesén se při soubojích s mladými takticky vyhýbal nejen v tomto zápase, dlouhým teoretickým variantám a klidně hrál zahájení, ve kterých přenechával soupeřům místou iniciativu, ale za to neriskoval, že spadne do nějaké domácí přípravy. Po 1D4 zahrál Karesén v první partii 1D6 a hra záhy přešla do Pircovy obrany o zajímavé sledovat, jakým způsobem oba hráči rozehrávají své figury. Erigej si vyvíjel jezdce přes H3, druhý mu stál po velké rošádě na poli B1. Chelséne si zase klidně nechal vyhnat koně na H5, odkud jej vyvinul na pole G7 a dále na E6. Černý si nechal vyměnit i střelce na F8 a přišel tím o možnost rošovat, ale v souladu s Tarašovým počítáním temp je sporné, zda byla taková výměna střelce, který se přesouval přes E3 na H6 a nakonec na F8 dobrým plánem. Zatímco Bílý neměl na královském křídle vůbec nic, černý král zůstal v centru šachovnice jako v bavlnce a protihra černého na dámském křídle byla velmi nepříjemná. Po několika drobných chybách se stala výhoda černého rozhodující a bílý byl brzy donucen kapitulovat. Ve druhé partii měl Kalaséne bílé figury a černý se v královské indické nedostal k ničemu. Kalaséne Erygaisy 2 2:0 a 2:0 i na zápasy. Magnusovo vítězství není překvapivé, ale způsob, jakým ho dosáhl, určitě ano. V základní části měl při tříbodovém systému hodnocení náskok devíti bodů na druhého Erygesiho. Z patnácti partií prohrál jen jednu, tu s Nímanem, kterou vzdal po druhém tahu bílého. Nezaváhal ani ve vyřazovacích bojích. Porazil Aroniana, který jako jediný byl schopen v normální, partii alespoň jednou porazit, poměrem 3-1, v semifinále vyřadil Kejmera stejným poměrem, ale tentokrát ztratil bod za dvě remízy. A konečně ve dvou finálových zápasech povolil Ergeisimus z pěti partií jen jednu remízu. Něco takového se jen tak nevidí. Takové vítězství rozhodně překvapivé je. Méně překvapivé byly odpovědi Magnuse po skončení turnaje ohledně případu Nýman. Pro mě jiného řekl volný překlad. Chci, aby se podvádění v šachu bralo vážně, ale uvidíme, co se stane. Určitě vydám prohlášení velmi brzy a ani to nebude vše, co ode mě na toto téma uslyšíte. Není to jen kalséné, kterému vadí podvádění v šachu. Caruana si například dovolil zapochybovat o průkaznosti testů Kena Regana a nepomněště údajně v sentlu požadoval spoždění online přenosu ve chvíli, kdy se dozvěděl, že místo raporta bude hrát Nýman. V důkazy nemá nikdo, pochybnosti má spousta špičkových hráčů. Sala průkazné důkazy možná ani nikdy nebudou, ale existuje řada významných indicí, které, když nic jiného, alespoň naznačují, že ne vše vždy bylo v pořádku. Ale nedělejme účet bez Hostinského a počkejme si, s čím Carl vileze. vyleze. Dá se předpokládat, že s něčím vyleze už tento týden, protože od pondělí 3. října 2022 bude hrát za norský Offerspiel Chess Club evropský klubový pohár v rakouském Majhofenu. Letošní ročník bude zajímavý už jen tím, že bude chybět mnoho ruských hráčů. Na startuje jen 8 hráčů s označením FIDE, tedy ruských hráčů hrajících pod vlajkou FIDE. Nepočítám ruské hráče, kteří změnili federaci a jsou to většinou kritici speciální mírové operace. Alexjenko, Jesipenko, Kosteniuk, Tregubov. Českou republiku budou reprezentovat tři týmy Nový Bor, Moravská Slávia Brno a Béš Eš Ešfrídek místek. Kromě tří českých týmů, z nich ryze Český, tedy bez cizinců, je jen ten Sfrídku místku, jsou na soupiskách jiných družstev i další čeští hráči. Péter Michalík za maďarský Sentimento IKBSK a Ivan Hausner za domácí SK Tál. Turnajovou jedničkou je rumunský tým CSU a se Superbet, za nějž nastoupí Anand, Raport, Kukeš D, Deak a další. Tým Nového Boru je nasazen jako turnajová dvojka. V turnaji ženských týmů nemá Česká republika žádné zastoupení. Stavy všech týmů najdete na Čes rezalc.